يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً صديقاً يسلح لكم أعمالكم ويوفر لكم زنوبكم ومن ياتي الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً وعنده وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم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 Fariidatun ala kulli muslim Menuntut ilmu Adalah wajib Bagi setiap muslim Ikhwati fid din Rahimani rahimakumullah Alhamdulillah Hari ini Allah memberi kesempatan kepada kita untuk hadir dalam majlis Al-Innu di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda Ma min kaum yattamiauna fi baytin min buyutillah Yata'allamuna al-Quran wa yatadarrasunahu إِلَّا خَفَّدْ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةِ وَتَنَزَّلَدْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةِ Tidaklah satu kaum di mana mereka duduk di salah satu di antar rumah Allah يَتَعَلَّمُونَ الْقُرْآنِ Mereka belajar Al-Quran وَيَتَدَرَّسُونَهُ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 Diutus Rasul diturunkan kitab. Apakah Rasul mengajarkan pengetahuan? Tidak. Wallaquad baysna fi kulli ummati Rasul yang Nabi Muhammad saw bertanya kepada Kami utus setiap kaum itu seorang Rasul menyeru agar kaumnya mengibadati Allah menjauhi Tha'ud. Bangsa Arab menerimanya.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 yang diangkat dan dimuliakan oleh Islam kalau sekiranya bukan kerana Islam atau orang mencari kemuliaan bukan dengan mengamalkan Islam azalallah maka Allah akan menghinakan mereka 8 abad dari abad ke 7 hijriah dari abad ke 7 sampai abad ke 16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 Itu 3 bulan pertama itu ceritanya kuliah saja tuh. Maklum anak-anak baru masuk kampus. Pen pulpennya jatuh pun ceritanya mah waduh, ada apa? Enggak saya terbayang apa tadi dosen begini begini. 3 bulan sudah masuk 3 bulan berikutnya mulai menyumpah dosen. Saya masuk UNRI tahun 86. Sama saja. Ke mana duduk bawa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 Oh, jadi kalau pesantren itu kalimatnya Oh, gitu. Kalau ada yang mengatakan adikmu teman SD-nya di mana? Wah itu adik saya masuk apa STM. Ini ini khusus bagian komputer. Wah mantap itu, dek. Yang masuk pesantren Oh, yang di luar pesantren mantap itu. Lihat, secara tak langsung perendahan.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 dari mana datang ilmu sedangkan ada definisi itu menyatakan harus diuji coba kebenarannya siapa yang pernah menguji coba kebenaran atau kubur lalu apakah itu yang dibawa oleh rasul bukan ilmu lalu berlomba-lomba pemuda-pemuda mengutakan inilah teori definisi ilmu pengetahuan yang modern saya katakan kepada anda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 lihat anda lihat itu bagaimana Fir'aun membuat definisi lalu diadopsi oleh orang-orang Barat kemudian diagungkan oleh orang-orang Islam ya dalam surah Al-Qasas ayat 38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 Pada kapan karun sampai ke kampung kita, orang tua kita menemui barang galian, mesti dia ngomongkan, saya menemukan harta karun liat. Begitu kayanya karun, dimanapun ditemui harta, mesti milik dia. Ya? Lalu abu khairi, kuwa awqid liya haman alatin, bakarkan olehmu untuk kuya haman tanah. Tanah liat dibakar jadi apa? Batu. Jangan pula ini disebut ayat batu bata. Ini biasa nih orang-orang pengetahuan, ini ayat matematika, ini ayat fisika, ini ayat pergagawan, ini ayat peragawati, ini ayat tolak peluru. Anda tahu ayat tolak peluru yang dipakai orang. Maramaita isramaita walakinallaha rama. Ini ayat olahraga. Jadi olahraga tolak peluru pun pakai ayat gini. Seenak mereka menari ayat-ayat Allah. tahu ayat pergagawan, kisah Nabi Yusuf ketika keluar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 anda kan tidak pernah melihat orang berdoa sambil mengelilingnya, Ya Rahman Ya Rahim ya ilmu. Lalu tanya, kenapa anda berdoa seperti itu? Karena Allah ada di mana-mana. Tak -mana. pernah. Mesti dia minta tetap keyakinan di atas. Tapi jangan dipikirkan bagaimana di atasnya, bagaimana ininya. Itu yang membuat orang gila. Yang dipikirkan, tirauin saja tahu bahwa Allah itu adalah di Tuhan itu di atas. kalau dikatakan atas itu mana?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 Uh, kita dudukkan persoalannya. Nah, silakan. Kalau ada pertanyaan, kalau ada pertanyaan silakan. Ya. Yeah. Pernyataan Ustad melemahkan saya dalam menuntut ilmu. Saya kuliah di Fakultas Umum, Ustad. Ilmu umum kan perlu, Ustad. Uh, Seperti kedokteran, psikologi, ya. Yeah.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 Bagaimana Anda belajar tentang perbaikan jiwa, perbaikan mental Kepada orang kufar yang mereka sendiri punya mental yang pegawai Tentang apa? Tentang sain Sain dalam perspektif Islam Ketika saya dialog tentang Profesor Tabrani Profesor Tengku Dahrin dan Dr. Gamal Di Pusbangdik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 berhenti menghafal. Anda sudah belajar tapi tak mengerti juga. Sesungguhnya kalau Anda tidak hafal satu kali maka bacalah 10 kali. Karena otak semakin digunakan semakin tajam. Kemudian banyak kelompok majelis ta'lim tentang ilmu agama Islam kadang-kadang itu tidak sesuai dengan sunnah Jika Anda Anda mengetahui bahwa majelis itu tidak sesuai dengan sunnah maka sebaiknya Anda menjauhinya. Karena apa?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 karena dia merasa sudah tahu padahal dia belum tahu yang payah sekarang dalam hidup ini adalah kalau anda mengajar orang yang tidak tahu tapi beladak seperti orang tahu anda tahu tidak? tak Tah, usai itu tuh, gampang itu coba sebutkan ah, itu di luar kepala semuanya iya betul di luar kepala enteng tak hafal kalau masuk dalam kepala gimana lagi? akhirnya dimeremehkan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 Kami berikan sesuai usaha mereka di dunia wa hum fiha labhasun mereka tidak kami rugikan kata Allah. Tapi ayat 16-nya dilanjutkan Allah ulaikal ladzina la sahun fil akhirah ila Orang yang dari dunianya untuk dunianya tidak ada ganjaran bagi mereka di akhirat kelak kecuali neraka. Ana menanam rumput jangan mengharapkan padi darinya. Tapi kalau Anda menanam padi rumput pasti mengikut Anda mengejar dunia ini untuk akhirat. Jadikan dunia untuk akhirat.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 Sudahkah kita lakukan waktu seperti itu? Tidak. Orang belajar agamanya aja seperti sabut. Kawan tuh sabut, ya kan? Kalau sabut itu jatuh di Sungai Siak, di mana timbulnya? Di Perawang, ya. Artinya, belajar agama nih hilang-hilang timbul. Minggu ini belajar, minggu ini belajar, mungkin bulan depan baru muncul. Hilang-hilang hilang timbul sebentar. Nanti hilang lagi. Lalu apa yang Anda dapatkan? Tidak ada dapat ya, Kak?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 kepada yang maksiat Berbeda dengan lagu anda anda mungkin disuruh menghafal hadis dapat ujung hilang pangkal, ah pa, lengket-lengket. Tapi begitu disuruh menghafal lagu India yang bahasa India, ya, anda naik opret saja dua tiga kali anda sudah hafal lagu India tu. Sudah oh, berbeda dengan pelajaran agama mak itu perlu keseriusan semuanya. Ya. Ah bagi waktu, bisa. Artinya anda kuliah, anda bagi waktu dan juga lawongkan waktu untuk belajar agama. Bukan cari waktu lawong. Lawongkan waktu untuk belajar agama. Bukan mencari waktu lawong. Luangkan waktu. Tidak. Belajar tak? Belum ada waktu luang lagi ni. Kapan mana punya waktu luang? Kalau sampai solat pun menunggu waktu luang itu payah lagi itu. Eh, salat. Aduh, belum ada waktu luang lagi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 Antum ingin menakuliya? Eh, Baik. Kalau antum sudah tamat, antum jadi guru. Dituntut oleh untuk ikhlas mampu enggak antum? Enggak. iya kan? Berat kan? Berat. Sekarang Allah katakan dalam Al-Qur'an, "Wa ma umiru illa liya'budallaha mukhlishinalahuddin." Tidak diperintahkan mereka kecuali untuk mengikhlaskan seluruh amalannya kepada Allah. Lalu Anda mengajar tidak ikhlas, apa yang Anda dapatkan? Dunia tadi kan? Enggak, dunia Anda dapat. Gaji Anda dapat. Pahala dapat enggak?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 Ustaz Ali lagi ni pula bentuk gayanya macam yang Ustaz Agus lain pula lagi. Kalau antum nengok ustaz panati kepada ustaz itu dilarang laisa minna ala asabiah. Bukan kelompokku bukan golonganku kepada rasulullah siapa yang mengajak kepada asabiah apalagi kepada dirinya sendiri. Jadi jangan panati kepada ustaz. Mati ustaz kita tak ngaji.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 Mobil itu diperbaiki atau yang tukang bawa mobil itu bun diperma. Nah ini yang error itu bukan kajian. Berarti yang error itu dia sendiri. Ya. Subhanallahumma biyamnika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.